— Тож я від вас не потребую ні волосся, ні навіть, перепрошую, малої кози з носа. Потребую тільки малої помочі. — Так що це таке? — Ти вирішив одразу не піддаватись і з'ясувати все до кінця. — То є, прошу, пана, українська ідея. Так, — Так-так, ви се не дивуєте. Пан Юзів знову схвильовано підпустив умови галицизмів, виняв люльку з рота і рвучко вибив її у долодю. — Ну, вона, як відомо, не спрацювала. Ну, принаймні, так було оголошено громадянам. І ось її привезли сюди, до мене. Бо вони, бачте, не знали, де зберігаються подібні речі. Сердиті нотки досить виразно прозвучали в його рівній і спокійній мові. Довідалися же, у Львові є подібне сховище. Привезли ту і скинули мені просто під дверима. Що я мав робити? Ну, взяв її, затягнув сюди... Прийняв на баланс, позаписував усі книги. А вона то мені лежить, смердить, не піддаєся жадній класифікації. А з чого вона складається, продовжував з'ясовувати ти. Ой, не раджу вам заглядати до середини. Ніц доброго ви там не побачите. Пан Юзя вже трохи ніби заспокоївся. Її треба сприймати і споживати саме так, не розгортаючи, як ідею в цілому не беручи до уваги складових. Але ні, то я не так сказав сприймати. Я хочу її позбутися. Я її вже списав по акту, як таку, в якої вичерпався термін використання, і ви мені тепер мусите в цьому допомогти. Ну, берімося? А з цими словами пан Юзю нахилився, вхопився за один край поліетилену і потягнув прямо разом з брудними підмоклими газетами у бік виходу. І цілком автоматично вхопив протилежний край І почав допомагати За кілька хвилин Ви вже дотягли з горток Який виявився не таким вже й важким Ми Дотягли під самі двері Пан Юзів випростався Витер долоні об свої спортивні штани І звернувся до тебе Як я вам пообіцяв Я доправлю вас до Києва А ви мусите мені пообіцяти Що позбудетеся цього Пакунка Коли прибудете туди тільки я прошу вас зробити це саме у Києві, і в жодному разі не десь, не по дорозі. Та хоча дуже погано зрозумів промовлені до тебе слова, та сперечатись чомусь не хотілося. А втома знову вступила у тіло. Середина ночі. У таку пору треба спати, а не тягати пакунки по підлозі. Ти доплентав до козетки і опустився на неї, роздивляючись свої долоні. Пан Юзю подав тобі якусь вологу шматину, і ти витер об неї руки. Зараз я зроблю вам іще раз кави, а тоді викличу для вас таксівку. Він попрямував за шафи і забрискотів там начинням. Невдовзі звідти попливли пахощі кави і вишневого тютюну. Певно, він там знову натоптав свою погаслу люльку. Ти схилився на спинку козетки і заплющив очі. Лише на хвилинку, на чверть годинки, щоб у голові проясніло. Я утямився, сидячи на ребристій лаві під навісом на зупинці Гідропарк. У голові шуміло, в роті пересохло, але в цілому самопочуття було вже ліпшим. Десь недалеко за деревами широко і спокійно плинув Дніпро. Дощ припинився, хоча з пожовтлих каштанів і лип ще спадали вниз густі холодні краплі. Хмари потрохи підіймалися до гори. Чи, може, це земля так парувала? Де-неде проблискувало навіть синє, ще неблакитне ранкове небо. На сході попід хмарами забагряніло. Якісь неперелітні птахи сонно тріпотіли і тихоцінькали у ближніх кущах попід платформою. Ось-ось мали піти перші потяги. Я повернув голову праворуч на далекі круче з золотими плямами лаврських куполів. Подивившись по тому ліворуч, зауважив на лавці поряд із собою великий продовгуватий пакунок. Загорнута в поліетилен біля мене лежала Українська ідея Перший потяг був переповнений, і я навіть не пробував до нього увійти. Наступного довелося чекати хвилин 7-8, і я добряче змерз у руки. Тож, коли двері відчинились, я попхався, тянучи за собою пакунка і намагаючись не дуже зважати на обурені викрики пасажирів.